Hej och välkommen till Tolkning pågår, en podd för tolkande samtal. Och idag ska vi ha en podd om söndan, med det lite märkliga namnet Sexagesima. Och min gäst idag är Lars Rydbeck. Du är docent i Nya testamentets filiologi. Och har också varit min lärare i grekiska en gång i tiden. Varmt välkommen hit Lars. Tack ska du ha. Vi ska prata utifrån Johannes evangeliets text. Och jag tänkte be dig att läsa den nu inledningsvis. Det är alltså Johannes Evangeliet 7, verserna 40-52. Några ihop som hörde Jesu ord sa... Han måste vara profeten. Och några sa, han är messias. Men andra sa, inte kommer väl messias från Galileen? Säger inte skriften att messias ska vara av Davids sätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade överste prästerna och fariseerna. Varför har ni inte tagit hit honom? De svarade Aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad. Nicodemus, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Tack eh, för det. Ja, Lars, det är ord och inga visor här kan man säga. Var vill du börja gräva om vi skulle försöka tolka den här texten åt något håll? jag skulle vilja börja med att, att sexagessima har fått som överskrift det levande ordet. Mm. Och det är väl lite oklart varför varför texterna här alla tre årgångarna så anses representera det levande ordet. Ehm mm. um, nu är det väl så att, alltså, att man uppfattar Jesus som framför allt en representant för det levande ordet. Och att det nerskrivna ordet sedan bara är en otydlig avbild av det levande ordet, så ser jag det i alla fall. Det låter ju som intressanta tankar. Jag funderar också på varför den här söndagen har fått det här namnet, lite udda namnet det levande ordet. Vad är det levande ordet för någonting? Ehm, och det är klart att underrubriken är också reformationssöndagen. Ehm, ja. Och det är klart, i, i, då har man väl också tänkt att det har att göra med Guds ord alena. Ehm, reformationen som i svenska kyrkan ja, är... Alltså Ja, precis. Jag... jag tänker att att ordet har ju, har ju nästan en sakramental karaktär i vår kyrka. Så att säga. Alltså predikan har ju stått väldigt mycket i centrum. Guds rena ord och sola och, och allt vad det heter så att säga. Ordet är, är så att säga centrum. Och då har man väl velat betona det här i inför fastan att, att ordet är, är det som är speciellt. Och det levande ordet är ju också det predikade ordet, eller hur? Ja, det vill ju jag hävda som homilet och predikant att, att det är ju väldigt viktigt det, och även det tolkade ordet alltså i överförd mening det vi gör nu att, att, att få texten att leva genom att, att samtala om den genom mm. att bryta den mot livet och olika tankar det, det gör ju att ordet också blir blir levande alltså i nästan någon slags bokstavlig mening och sen, och sen evangelietexten är ju från Johannes och hans evangelium Börjar med I begynnelsen var ordet mm. In är att verbum Jag brukar alltid tänka på det här med Imprincipio som har givit upphov till uttrycket i princip. Ja, ja. Ordet var i princip. <laughs> Ordet var i princip, ja. <laughs> ja, just det. Men eh, jag betraktar det här uttrycket levande ord som en del av den grekiska traditionen som har gått in i, i Nya Testamentet. Vi har ju liksom... Två linjer, den judiska och den grekiska, som sammansmälter i de nytestamentliga texterna. Mm. Som jag menar rent allmänt, i är ju de nytestamentliga texterna beroende av de gammaltestamentliga texterna. Mm. Ofta, ofta i uh, den grekiska Septuaginta-versionen så att säga. Men det här uttrycket, det, det, det levande ordet, det heter ju Logos Zon, det levande ordet. Och det här presensparticipet Zon hade vi ju för några söndagar sedan i samband med samaritanskan och vattnet. Där var det, det levande vattnet, Hydor, Zon. Och eh, motsatsen till det levande vattnet är det döda vattnet. Det heter då Torhydor, nekron. Och det är cisternvattnet, det stilla stående vattnet som inte gör en otörstig. Till skillnad från det friska, färska, levande vattnet som gör dig otörstig för evigheten. Det är ju en stark koppling, tänker jag. Det levande vattnet, det levande ordet. Och du beskriver också att, att det finns dött vatten mm. i, eh, alltså också utifrån mm. i den här kulturen så att säga. Och, och jag tänker att när vi döper så är vi ju noga med att det ska vara friskt vatten ja, som vi döper i, ja. levande vatten. Eh, I betydelsen att, att det är drickbart och att, att eh, det ger ju också liv så att säga. Och det här, det här uttrycket, eh, levande... Oh, det, det, det fick mig att tänka på ett ställe i Platons dialog, Phaedros, där Phaedros, där eleven till Sokrates, är i samtal med sin lärare. och Slutsatsen av det här samtalet, för att inte nu göra det för långt, är att Feilow säger Du Sokrates, du talar om den vetande människans levande och självfulla ord som återgivningen i skrift bara otydligt kan efterlikna. Och så är det väl också med Texterna i Nya Testamentet, de nedskrivna texterna, speciellt de som citerar Jesu ord bara otydligt kan efterlikna Jesu levande ord, så som de en gång yttrades. Ja, visst, du pratade ju om det grekiska arvet. Mm. Och, och visst var det så, Lars, att Sokrates skrev ju inte heller ner Nej. något ord, utan, utan han... Var muntlig och, och rankade väl också ner en del på det, på det skrivna? Att, att det var liksom. Det, det var inte lika mycket värt på något sätt? Nej, alltså. Eh, alltså, de levande orden kan ju svara för sig själva och man kan svara tillbaka, men det, det nedskrivna ordet. Liksom är på något vis dött. Alltså det, mm. det är det frågan om. Och det är ju en väldig parallell mellan Socrates och Jesus, alltså som enbart verkar genom det levande ordet. Absolut. Och att, att bägge förkunnelse har bevarats. Mm. I det ena fallet genom praten i det andra fallet genom evangelisterna. Och naturligtvis så finns ju också parallellen med. Någon form av martyrdöd eller vad man nu ska säga. Att, att, ja, men, ja mm. det, det är helt uppenbart alltså. Det kanske var en orättvis avrättning av Socrates, precis som det var en helt orättvis avrättning av Jesus. Men å andra sidan på något egendomligt vis ingår Jesu död i kristendomens födelse, så att jag. Utan, utan Judas skulle vi inte ha haft någon. Det är ett väldigt vackert uttryck. Jesus död ingår i kristendomens födelse. Det är... mm. ja. Och så att det fick väl ingen sån riktig rörelse på samma sätt efter sig. Ja, men han, att... han hade ju en, en, en följeskara i Aten, men det var ju liksom uh, unga män som flockades kring honom och som var fascinerade av hans sätt att... Han sett att, att fråga ut dem. Mm. Alltså det, det är ju en viss skillnad, för Jesus frågar ju inte ut. Ja, ibland gör Ibland, så det finns vissa drag av samma retorin. Ja, alltså inte så att han väl direkt vill sätta sina lärjungar på hal alltså. Inte på hal Kanske inte, Nå, ja, i något gång. tillfälle ja, då, möjligtvis så ja. att säga. Och han säger ju också vid något tillfälle att jag pratar i liknelse för att de inte ska förstå. Alltså någonstans... Men, men, Nej, men det är också en väldigt stor likhet. Alltså, för Det händer ju väldigt ofta att Sokrates eh, elever inte begriper vad han menar. Nej. Och det är likadant med, med lärjungarna. De förstår ju inte vad Jesus menar. Nej, Jesus är ju två, tre, fyra, tio steg Framför precis som Sokrates, det är ju mm. det som gör dem till, till mest också mm. någonstans. Så att vi, vi förstår inte heller inte vi följer dem liksom i, i fotspåren, men, men vi når inte riktigt in. Jag tror du att den som satte den här rubriken det levande året hade de här grekiska bakgrunderna i huvudet, eller? Tveksamt, det kanske vi, jag vet inte. Nej, men inte jag det är en väldigt inte. intressant parallell. Och det är klart att om man då fortsätter utan att fördjupa sig för mycket på spåret så blev ju han också anklagad för att ha vilselätt i ungdomen om jag inte minns fel. Mm. Och det som händer, i Johannes evangeliet här är ju att de säger att ni är ni också vilseledda. Alltså det, det, det kom en stor tänkare, frälsare vad det nu är och, och, och man kan inte ta emot det så att säga. Det, det blir ett hot. Intressant är väl också att Nikodemus dyker upp i evangelieteksten idag. Ja, men verkligen. Och det är ju ett av de stora kapitlen i Johannes evangeliet, alltså när Nikodemus om natten kommer till Jesus. Mm. Och där är det ju också så att Nikodemus ju egentligen inte fattar vad Jesus säger. Ju. Nej, det blir nästan lite komiskt där. här. Inte kan man väl liksom krypa in i modelivet och födas igen? Nej. och allting hänger ju på det här grekiska ordet som antingen kan översättas med på nytt eller ovanifrån. Okej, okay, vad va är det för ord? Ja, det heter annosen på grekiska. Det, det, från, från början betyder det ovanifrån. Men på grund av liksom sättet att rulla papyrusrullen kom det att också betyda på nytt. Mm -hmm. Och, och när man läser Johannes-texten i kapitel 3 så, så är det normalt faktiskt att uppfatta det som på nytt. Och så har det ju uppfattats också, annars så skulle vi ju inte ha den långa traditionen med förnamn som Renatus och Renata, den som är född på nytt, René och så vidare. Och det är ju rätt intressant att den som har skrivit här i Sverige den stora Johannes-kommentaren, han heter René Kiffer. Just det, på nytt fördel. Ja, precis. Ja. Det. Men jag trodde det var du som sa det att det står hos Kiffer att att, att Nikodemus kommer in lite grann oväntat här i sammanhanget. Jag har läst jag inte ja. det, jo, jo, jo, ja, det, jag vet att det var skrivet, men jag vill minnas att det var det. Jo. Att, att det liksom är lite in, inklippt här, kanske av en Nej. redaktion eller, eller så, man vet inte. Men, men, ja. men det märker man ju inte i den svenska texten tycker jag inte, utan Nej. det låter väl rätt så rimligt. Det är många röster som, eller liksom som... Det här är en, en tolkning. Alltså det, är slag, det finns en bok av, av Bengt Kristensson Uggla som heter Slaget om verkligheten. Mm. Och, och, och, som handlar om hermeneutikens villkor. Så där. Och, och detta är någon slags text här där, där röster bryts mot varandra och vad var man kämpar. Hur ser verkligheten ut? Vem är denna människa Jesus? Och kan han verkligen vara något att räkna med? Eller vill det det han? Det är väl också viktigt att Nicodemus får göra sig hörd här och påminna om att, att praxis när det gäller sådana här ting är att man ska ha hört det överbörande. Mm. Ta reda på vad han gör, så att säga. Och inte döma någon oerhörd. Men det verkar de ju inte lyssna på här. Nej, nej, typ nej, nej. Så, och det de, är, också... de är helt över för vad Nicodemus säger ju. Är inte det märkligt? Alltså så, av, av skriftlärare, ja, de skriftlärare de kunniga, de visar är, ska ju detta vara att, att man inte så att säga, ta i vittneskulturen var väl stark och, och så att man, man... ja Är, är de det... inte lite upprörda dessa överste präster och fariserna för jag, jag, jag tycker det låter så brutalt när de säger bara för han inte tagit hit honom mm. alltså, Nej men verkligen ton, ja. tonfallet, ja Ja, för detta är bild, någon slags bildade så säga, ja. människor, så att ja. säga. Så visst, absolut. Och varför kunde de begära dig? Ja. Det är också en gåta, tänker jag, ja. här. Men, men det är klart, ja, de ville inte ens höra alltså, på något sätt. Medan Nicodemus, som, som, han måste ju ha ett intryck av, av sitt lite märkliga möte med Jesus där första gången när, med det här med att födas på nytt och mm. det måste ju ha gjort någon slags avtryck här ju och, och man säger ju också här att I aldrig har någon människa talat som han alltså att... och, och också som som du vet alltså bara några versar längre ner efter det här med Nicodemus hos Jesus på natten så kommer ju liksom detta Utalande, så älskade Gud världen. Ja. att han, alltså det, den centrala sammanfattningen av innehållet i kristendomen. Det är ju nästan som att Johannes, han står för en filosofisk, teologisk, mystik-tolkning av Jesus mm. som, som världen på något sätt inte ta, kan ta emot. Här. Det finns liksom den brottningskampen tänker jag i Johannes evangeliet att här kommer någonting helt revolutionerande och nytt som man nästan inte kan hitta ord för. Så Men alltså. samtidigt har du ju att göra med till av Johannes evangeliet för det, det kan ju inte ha varit skrivet av den älsklingslärjunge utan den, själva texten måste ha gått igenom olika faser och revisioner Mm. tillägg och förtydliganden och så vidare det, det måste ju också vara det, det sist tillkomna av evangelierna alltså. det tror man mm. väl i alla fall, jag vill minnas att när, ja. när jag läste då någon gång ja. till att man också sa att det kunde, det fanns några som hävdade att det kunde vara det mest ursprungliga men det var väl det är var, väl vederlagt, ja. det är väl rätt så tydligt att, att så det är man skulle ändå tänka sig kring århundra eller något mm. sådant Samtidigt så borde ju också en av de mest lästa texterna för redan ifrån ja, cirka 130 är det väl vi har den här Papyrus Ryland där, där det här kända stället med att Pilatus frågar vad är sanning finns med och det är väl nästan det allra första beläget att någon evangelietext finns. Mm. Så vad tror du, om du skulle om du skulle predika eh, vad skulle du lägga krutet? Va, vad är det vi, vi liksom vill säga här? Alltså det, det är ju så egendomligt med de här perikoperna som har, har en lång tradition bakom sig för det mesta för lyckas man ju rätt bra så att liksom perikopen bildar en slags sluten värld som går att tolka utan att man tar hänsyn till en massa andra saker. Men jag tycker att den här perikopen gör inte det utan du måste på något vis dra in saker lite utifrån för att göra den begriplig. Mm. Nej men det är min därför, bild också. Och mm. det, liksom det som jag alltid brukar säga, första årgångens perikoper är alltid bäst. Mm. Och sen du så fungerar ja. Hur ska det då bli i trean? Här, ja, hur ska det bli i tredje årgången senare? Ja. Men, men... Jag kanske skulle ändå tagit fasta på det här aldrig har någon människa talat som han. Mm. Och att de liksom avväpnar på något vis överste prästerna och fariserna som kommer med sin något brutala fråga. Och sen så, så liksom detta oerhört fina svar. Fina svar skulle jag vilja säga. Mm. Aldrig har någon människa talat som han. Och, och det, mm. Men det är väl också det levande ordet. Mm. Jag menar sen kan vi ju inte gå in på alla Svårigheter och liksom hur, hur förvandlades detta levande arameiska ord till en grekisk text som vi läser. Men vi får ju vara tacksamma för att det ändå skedde så för annars hade vi inte kunnat läsa evangelierna idag. Nej, hade det bara varit en muntlig tradition så hade, är det väl tveksamt om den hade kommit. Ja, och fall evangelierna hade skrivits ner på arameiska så hade de inte vidare traderats till västerlandet på detta viset. Nej. Utan det var ju förutsättningen vi hade ett medeldagsområde där kunnigheten i grekiska var stor, även borta i Italien, och så bildat folk. Och så småningom när kunskaperna i grekiska avtog så hade man ju redan från ungefär 150 efter Kristus hade man delar av Nya Testamentet på latin. Och sen så småningom fick vi genom Hieronymus hela Bibeln på latin. Det är ju en helt <coughs>, mirakulös resa egentligen. Ja. Alltså att, att, ja, bara att vi sitter här och pratar om de här texterna ja. är ju... Högsta grad märkligt, får man säga. Och att kunskapen om dem har, oberoende av vilka katastrof, katastrofer som har hänt under århundradena, mm. att, att kunskapen om dessa texter har vidareförts. Men jag, jag brukar tänka så här att egentligen är det inte mer än ungefär 60 generationer sedan detta skedde och 60 generationer det det låter inte så mycket som, inte som 2000 år. Nej, här. nej, 60. Skulle man ändå kunna få någon slags Ja, men jag tänker jag 3 generationer per 100 år. Ja ja. Det skulle man ändå kunna få några slags grepp om ja. man hade det framför sig. Ja precis, sig, precis. Det är ju faktiskt en, en spännande tanke. Men det är ju också det att att det är levande ord och levande människor som för detta vidare. Just. Och det är klart gudstjänstens sammanhang har ju hjälpt till om man då jämför med Socrates. Där vi får ju ändå vara, på något vis får vi vara tacksamma för, för Luthers översättning. Så den har betytt väldigt mycket för att hålla arbetslivet. Absolut. Det var nog inte så lyckligt för, för, för bönderna under medeltiden att gå i kyrkan och, och allting var på latin. Då, då, då, då krävs det fina kyrkobålningar för att, så att säga, hålla kunskapen... Ja, ja, visst. Nej, men det bemyndigandet som, som vi ändå har fått i med det, det är, vi ju väldigt, det är jag väldigt tacksam för. Ja. Det behöver nog vara... Men man bör ju också säga det att, att när det gäller katolska kyrkans bibelstudium så utgår de ju idag från grekiskan. ja faktiskt. Även om så att säga vulgata texten på latin är så att säga primär för Så att katolska exegeter utgår från grekiskan idag. Så är det ja. Jo. Nej men som sagt, det var ju Luther en sån här gestalt som banade väg också för naturligtvis en reformation i, i den katolska kyrkan Men så hade du själv gjort någonting ungefär som jag när det gäller om du nu skulle predika över evangelietexten mm. Jo men det hade jag absolut kunnat göra Och jag, men jag tänker också att det handlar ju om auktoritet här alltså, alltså vad fariserna översteprästerna gör då, de ifrågasätter ju inte Jesus på grund av vad han säger alltså innehållet utan de är ju ute efter formalia så att säga. Har du, har du rätt papper? Mm. Är du rätt? Det, är inte, det här stämmer inte så att säga. De är ju inte ens Nej, intresserade av innehållet. Och det är också intressant. Det finns ju någon slags maktspel här där och vad som kommer här sen är, är väl ett berättelse om ja, snart. Ja, just det. Men, men det är där hon tar till sig någonting naturligtvis. Mm. Det, det är ju de... De som liksom behöver det levande ordet, de tar det till sig. De här förskiter det på grund det, av... Det lustiga är ju att det ofta står om Jesus att han uttalar sig. Och det översätts lite olika med makt och myndighet. Mm. Mm. Och det, på grekiska står det att han uttalar sig med exousia. Men det gjorde ju också översteprästerna. Och eh, eh, fariseerna. De uttalade sig ju också med, med makt och myndighet mm. i allra högsta grad. Och ändå säger sig om Jesus. Och jag brukar tänka ibland att man skulle översätta det där att när Jesus talar med exosia så är det med någon slags speciallegitimation ja just det ja. Jo, men för han har ju inte någon formell nej, nej, precis. de har ju ändå den formella makten att yttra sig att, ja. att, och det använder de ju sig av här så att säga men det är lite konstigt att det står rätt ofta ja. att Jesus uttrycker men han som måste ju viset. lägga hela, hela... Men så uppfattade man hans talade mm. ord precis och det kan ju vara så, som en... Alltså, man tänker en rapartist som kommer från något getto. Alltså har man ingenting att komma med eller, eller så... Då lyssnar ju ingen så att säga. Du kan inte vila på en titel här. Men oftast är ju Jesus ord så oerhört fyndiga i mm. sammanhanget. Mm. Ge kejsaren vad kejsaren tillhör. Och ja, Gud vad Gud mm. tillhör. Jag menar... De som lyssnade till det, detta blev ju helt avväpnade av hur, hur, hur genialt sagt detta var. Ja visst. Och då ställer han ju, ja de skriftlända fariserna i skuggan så att säga. Och det är klart att det är ju hotande. Mm. Det är ju som, som en narr, alltså som utmanar makten eller, eller ett barn som kan vara fyndigt. Att plötsligt mm. så, så blir man avväpnad och det är klart att det är ju ett, ett hot som ligger i luften här också. Eh, absolut. Hur är det skulle du överhuvudtaget gått in på episten? alltså. Det är ju en, det är en romabrevstext ja, som är episteln. Det är ju en enklare text. Alltså, det, det som jag allra först tänker på är ju att Paulus använder ju det allra enklaste av de retoriska knepen här. Den så kallade anaforon. Hur, hur, hur, hur, hur? Just det. Det är, det är det enda retoriska grepp som våra politiker här ja, i Sverige klarar det. ut. Ja. Just det. Men där står också skönt givet stegen av den som bär bud om goda ting. Ja, det är vackert. Aldrig har någon talat som honom. Alltså, ja. det måste ju också vara en skönhet. Man måste ju uppleva någon slags skönt och någonting gott i mötet med, med Jesu ord som eh, var något annat än, än maktspråket. Det var ju också rätt egendomligt att på 20-talet så fanns det ju en grupp forskare en, en av dem hette Torri som liksom ville återöversätta de grekiska evangelierna tillbaka till arameiska för att liksom nå fram till Jesu levande ord. Men, men det hade ingen större framgång alltså det är ju det ledde egentligen inte till någonting. Idag tror jag inte det finns så jag forskare längre som är i stånd till att översätta grekiskan till arameiska. Jag frågade om det hade haft någon mening egentligen. Ja, så att säga. Det, ja de det kan... gavs ut också de här mm. försöken faktiskt. Men kanske är det, är det sättet att få det här levande ordet att leva vidare att fortsätta tolka fortsätta brottas med texterna och fortsätta ja, det är så idag. oerhört viktigt också att vi har bra översättningar. Mm. Som inte bara är ordagramma utan som är rytmiskt tillfredsställande och, och fyller stora anspråk på vad en översättning är. Och det anser jag att vi har i vår år 2000. Både när det gäller gamla testamentet och nya testamentet. Det är ju roligt att höra från en expert ja. så att säga. Det är... Ja, alltså jämförelse med översättningar ute i, i, i världen så står sig vår översättning väldigt fint. Jag vill inte alls säga någonting egentligen klandrande om, om, om Danmark, men deras översättning är inte alls av samma kaliber som vår. Och vad är det den saknar då? Ja, det är på, på något vis är den så... Uh, of, den är inte förutsägbar, den är inte genomtänkt som vår översättning. Nu, nu är det ju inte konstigt att inget land har ju liksom använt sig av en statlig kommission för att återkomma en översättning. Det är mycket typiskt för oss i Sverige. Att ni ska göra något mm. så tillsätter vi en kommission. Mm. Men, men det ledde ju till någonting väldigt bra. Alltså att de som översatte... Uh, Nya testamentet fick hålla på i tio år mellan 70 och 80. Och de som översatt det gamla testamentet fick hålla på i 20 år mellan 80 och mm. 99. Men det är väl fantastiskt också ja. med tanke på det levande ordet då för att avrunda lite ja. här för tiden börjar rinna ja. ut att, att, att vi gör, lägger ner den här tiden på de här texterna och att, att det fortsätter tolkas i kyrkor och på universitet och att att det här är någonting på. Och att vi inte. Vi är fortfarande, trots dessa 60 generationer, är vi inte färdiga. Vi har med, vad menar sig egentligen? Jag tycker det är så skönt när jag går i kyrkan att, att kunna lyssna bara till ordet och inte följa med i texten. Mm. Att bara använda mina öron. Det, det blir en annan upplevelse. Ja, det blir det faktiskt. Ja. Och det är det som. Och så är det, då det levande ordet som du anknöt till den, den grekiska traditionen här tidigare i mm. samtalet. Mm. Lars, stort tack för det här samtalet. Det var roligt att vara med. Ja, och till dig som lyssnar, varmt välkommen till kyrkan på söndag för att höra mer. Du har lyssnat på tolkning pågår.